السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والسلام والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن الله عليهم قال الله تعالى كل بفضل الله وبرحمده فبثانه فليفرحوه هو خير من تجمعونه وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واجتمع دومه في بيته من بيوت ينطلون كتابه وفي روايتهم ينطلون الله تعالى إِنَّا نَزَلْتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَ وَأَشْلَتْهُمُ الرَّحْمَةِ وَأَسْتْتْهُمُ الْمَلَاكِبَهُ وَذَكَرْهُمُ اللَّهُ تِي مَنْ عِدَةٍ الحمد لله كتاب الشور فعل الله تعالى مَنْ هَرِيِّنِي كِدَرْكُمْ بَلِمُسْلٍ أَحْبَرَى بِسَرْكُمْ سُقَرَى اللَّهَ شُبْحَان dan Allah Ta'ala meruaskan karunia dan miskinya atas kita sekalian Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menarunkan di dalam hati kita keinginan kepada Nabi Muhammad, Habibullah Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah al Di dalam hadis Rasulullah SAW Dan tidak bersumpul Setuahkan manusia Di rumah-rumah Allah Dalam rakabah Zikim kepada Allah Dalam nilayat Dalam mangkak bertakarus alunan dan mengkaji di antara mereka, melainkan dalam pertumbuhan mereka tersebut Allah Taala turun daripada dan Allah Subhanahu Wa Taala lilit mereka dengan alunan dan pergerakan batin yang masuk dalam satu hati setiap yang hadir dan Allah Taala kirim mereka untuk hadir di majlis mereka bersama-sama mereka dan yang terusam dari semua itu. Walaupun Allah di mana Allah taala membanggakan setiap yang hadir di hadapan para malaikat-malaikatnya. Dan Sahih di dalam hadis yang sangat panjang sekali di situ Rasulullah saw menyebutkan Inna Lillahi Walailadhan Sallahin fil ardh Allah taala memiliki malaikat-malaikat menciptakan para malaikat. Yang mana tugasnya mereka tidak ada tugas lain Kecuali berjalan, berkatoli di muka bumi Apa yang mereka lakukan? Mencari majlis-majlis fikir majlis Apabila bertemu, berjumpa dengan perkumpulan orang yang berfikir Perkumpulan orang yang berfikir, yang bersalah, yang berkaitan suara Al-Quran Maka mereka datang ke situ dan mereka saling berkomunikasi satu sama lain, mengambil teman-temannya malaikat-malaikat yang lain untuk hampir semua yang disitu. Sehingga para malaikat-malaikat tersebut banyak berhubung dengan Kristus di sini dan jumlah mereka sampai membumbungkan yang demikian dan Apabila orang yang sudah selesai, ada masih sedikit yang tersisa di mereka akan bangkit pulang. Maka para malaikat tersebut pun. Mereka bersama-sama terbang ke langit. Ketika tiba di Ash, Allah Subhanahu Wataala bertanya kepada mereka, dan Allah lebih tahu, lebih mengetahui, lebih mengetahui dari mana mereka bersama. Allah bertanya, sebagai pelajaran bagi kita, dari mana kali datang? Mana kami datang dari hamba-hamba yang berkumpul? Allah telah kembali bertanya, apa yang dilakukan hamba-hamba dalam pertumpulannya? Di oh, mereka berfikir mereka sendiri, mereka bertahmin, mereka bertahri, mereka bertahri, mereka berdoa, iman dan sebagainya dijelaskan oleh para malaikat secara mendetail dan Allah Ta'ala ingin tahu secara mendetail dari malaikat dan Allah sudah tidak tahu sebelum mereka menjawab Lantas, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata kepada mereka Para malaikat, mereka, mereka hamba-hambaku terkhasi apa yang mereka sudah pernah melihat aku. Maka mereka tahu, tidak, mereka tidak pernah melihat tahu. Maka Allah tanya kepada mereka, seandainya para malaikatku, seandainya mereka, mereka hamba-hambaku sudah pernah melihat aku, apa yang terjadi? Mereka Orang Masyarakat akan ramu akan semakin banyak berkasih, bertakmi dan bertahi. Sehingga Allah Taala kembali bertanya, apa yang ini? Yang aku. Minta mereka meminta surga ya Allah, kata mereka Allah kembali bertanya, mereka meminta surga. Apakah mereka pernah melihat surga? Dijawab tidak, mereka tidak pernah melihat surga. Oleh karena bertanya, bagaimana seandainya mereka sudah pernah melihat surga maka dia para malaikat niscaya hatinya akan lebih semangat lagi di dalam meminta dan memohon kepada nikmat surga dan hamba Allah Kemudian Allah taala berkata lagi kepada mereka apa yang mereka khawatirkan apa yang ditakuti tanda-tanda hamba jika oleh karena mereka, mereka takut kepada siksa neraka mereka takut dan melindung kepada mereka berangkat. Allah bertanya, apakah mereka sudah pernah lihat beraka sehingga mereka berlindung daripadanya? Maka jawab belum, mereka belum pernah lihat. Seandainya mereka pernah lihat bagaimana? Tanya Allah. mereka menjawab, seandainya mereka pernah lihat beraka, bila yang mereka akan lebih takut lagi, dan akan semakin lebih tekun berdoa meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari api beraka. Kemudian. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada para malaikat-malaikatnya Ujbidukum Ya melaikati Andi wa ta'afatullahum Kalau begitu hai para malaikatku Aku persaksikan kalian semua Aku jadikan kalian sebagai saksi bahawa aku telah memberikan ampunanku kepada mereka yang ada di majestu kata Allah Allah Ini yang menceritakan Nabi Muhammad adalah yang tiba angin hawa inhuatil awak itu. Kemudian setelah itu ada satu malaikat berkata, laki-laki ya, semua yang mumpul di masjid ini ada orang yang niatnya bukan menghafal zikir. Okey, sampai yang dia lakukan niatnya lain, niatnya berbeza, bukan ingin datang hafir mengambil manfaat berpikir bukan itu tapi niatnya beda lain ada yang niatnya duniawi ada yang niatnya lainlah sehingga akhirnya apakah dia ada perampunan atau tidak maka Allah Ta'ala menyatakan walahu gadaw sabkulahu untuk dia pun aku sudah ampunin umur bawah belayah sebab mereka adalah para kaum tidak akan rugi orang yang hati bersama mereka Walaupun salah niat Berapa-apa berubah yang menghabiskan oleh Allah Mereka akan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah menguruskan kita punya niat Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pujirah rahmat Ya boleh berbicara sekali dengan Al-Ami, Ya Rabbal Al-Ami Ini sebutkan bahawa saya punya Yang sehabis malrith Sembayang dan habis sembayang subuh Ketika pagi hari Dan juga ketika subuh dan juga ketika malrith setelah sholat dia membaca Allahumma ajirni minan nar. Setelah tujuh hari. Kemudian kalau dia bayanya pagi hari, siangnya meninggal, maka dia tidak akan merasakan Ramadan. Kalau dia bayanya pas Maghrib malam hari, malam hari itu dia meninggal, maka dia tidak akan melihat Ramadan, dia tidak akan masuk Ramadan. Tapi siapa yang membaca setiap Maghrib atau setiap subuh Allahumma ajiurni minan nar. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. dunia dia tidak akan melihat neraka. Diselamatkan Allah mahar yang berkat. Ya, Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita memiliki kita reda kami. Ya amin. Kemudian juga dengan sanadnya tiba fil saja beliau meriwayatkan bahwa asanya dan siapa yang membaca istighfar di bulan Rajab dengan sangat kuliah bin Hajar menikutkan bang siap yang mengatakan Allah bin warhamni wa'arhamni wa'atul alaihya sebanyak 70 kali pagi hari dan sore hari selama bulan kerja maka haram Allah hujan da'u'alena ta Allah ta'ala haramkan gurihnya untuk tersentuh ala ya? pihak-alaman dan tidak akan disentuh ala ya? pihak-alaman tidak masuk ke alam karunia yang salah menerima Allah sikhan da'u'alena Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau sudah mengajarkan kita suatu amalan yang kalau kita lakukan kita akan mendapatkan beribu dari Allah Subhanahu Wataala. Wa Apa amalan tersebut? Disebutkan Rasul SAW mansulda orang kaya ini jauh dari syah, di lailati wallahu anhu raadim maka yang salat sunnah 2 rakaat sebelum isya sebelum isya dia salat sunah sebelum isya maka dia tidur pada malam hari sedangkan Allah taala ridha terhadap orang tersebut ridha terhadap orang itu aja. 2 rakaat dan salat sunah 2 Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruhkan lagi di dalam hadis beliau man zalak indama lishbi wa yumsi rabbi yughfirli mengatakan indama lishbi wa yumsi radhiitu billahi wa bi muhammadin nabiyya barang siapa yang membaca ketika pagi hari ataupun malam hari katakan dia membaca la ilaha illallah radhiitu billahi muhammadin nabiyya sebanyak 3 kali kata Rasulullah adzan kepada Allah aljurdiyah bagi siapa yang membacanya itu tiga kali pada pagi hari dan malam hari maka Allah pasti akan membuat orang tersebut ridha akan membuat orang tersebut ridha dan puas segala diberikan keridaan dari Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua membaca aljurdiyah amin ya sebab ini doa yang Allah naga itu adalah sesuatu yang ana berharga sesuatu yang amat mahal ketika disebutkan dalam sehingga Bukhari ketika ahli jana yang turut dan jana semua akan masuk dalam surga seluruh orang-orang yang mampus di nasi surga sudah masuk ke dalam surga kemudian yang di neraka sudah masuk ke dalam neraka dan tidak ada lagi orang surga yang mesti masuk surga yang masih tersisa semua sudah masuk maka Allah Ta'ala datangkan yang namanya kematian itu kematian datang dalam bentuk dalam bentuk seekor kambing yang besar sekali didatangkan dan dibawa disaksikan oleh penghuni surga dan penghuni neraka. kemudian ditanya kepada penghuni surga wahai penghuni surga, kalian tau gak apa ini? penghuni surga sebenarnya tahu, gak nah, apa kita tahu ini adalah kematian Pemerintahkan bilang kita tahu dinasal kematian itu dalam alian ini, ini adalah kematian semuanya sudah tahu ini kematian Maka Allah Taala perintahkan mereka untuk menyembelih di sembelih kematian yang dalam butir ayat kedua belas tersebut disembelih dan Kemudian di rumah anda dan kami bilang, wahai para pengunjuk rasa, kematian sudah ada sekarang. Khulu dan Falamos. Kalian abadi di dalam neraka Dia adalah yang namanya kematian Wahai para penghuni neraka Kalian abadi di dalam neraka Dia adalah yang namanya kematian Sehingga Ambil Jatna bertambah kemulia Dan orang-orang neraka bersama bersedih Atas kejadian tersebut Kemudian Allah Ta'ala kumpulkan mereka Allah, kumpulkan surga, Di Dikumpulkan semuanya Lantas Allah berkanya kepada mereka Allah tanya sama seperti kita bertamu dalam makanan dijamu dan orang tersebut bertanya kepada kita Allah taala bertanya bagaimana apakah kalian senang di sini? Nah itu sama kalau kita bertamu ke makanan itu orang kata gimana senang semuanya enak semuanya oke, okay, bagus ini Allah taala surga itu adalah jamuan dari Allah taala bagi orang-orang yang beriman. Allah kakala kumpulkan semua kamu-kamunya mereka yang ada di dalam surga Allah kakala ada jana hari yang ada jannah. hari yang ada jana 5 bahasa mula lahir para penghubung surga apakah kalian senang apakah kalian puas apakah kalian ribut dengan apa yang aku bagi kepada kalian dengan apa yang aku berikan kepada kalian maka para penghubung di surga semu semuanya mereka berkata kaya ini pada Allah ya apapunnya Bagaimana kami tidak lupa wahai Tuhan kami? Engkau telah selamatkan kami dari neraka, Engkau masukkan kami ke dalam surga, Engkau berikan kepada kami istana-istana yang ada di surga. Itu orang yang paling miskin di surga, orang yang paling susah, yang paling melarat di surga, disebutkan dia paling akhir keluar dari neraka. Jadi, jika dia keluar dari neraka, dikeluarkan apalagi dari neraka Tidak di langsung dimeningkarkan masuk ke dalam surga Dibiarkan begitu saja, dia keluar dari neraka Setelah mendekat di dalam neraka ribuan tahun Dia keluar, dibiarkan apalagi Sampai akhirnya itu orang memanggil Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Allah Ta'ala bertanya Ada apa orang yang memanggilku? memanggilku? Allah kan sudah aku selamatkan dari mereka. Apa lagi yang di yang kamu minta? Bung ya Allah, aku minta satu hal saja. Apa yang kamu minta? Bung, aku minta agar jangan lagi wajahku melihat mereka. Jauhkan aku dari mereka. Itu saja. Betul, kamu tidak akan minta yang lain. Kata Allah. Maka si hamba tersebut mengatakan betul. Waktu aku, aku sumpah, aku tidak akan meminta yang lain lagi. Itu saja yang penting aku tidak mau dia yang berkata. Baik. Maka dipalingkan wajahnya dari neraka, dijauhkan dari neraka sampai dia bisa melihat jauh. Jadi, jauh -jauh surga dari jauh. Ketika ya dia melihat surga dari jauh, dia dia. Akhirnya dia sabar, Setelah lautan dia nangis, dia memanggil, "Ya Allah, ya Allah, ya Allah." Allah akan jawab, "La baika wa inna duru, apalagi sekarang yang kau mau minta?" Ya Allah, aku minta satu, saja. Aku tidak minta yang lain Mata bata-bata berkata, kamu sudah aku berikan satu waktu itu Kamu boleh janji, tidak mau minta yang lain Sekarang kamu janji, kamu beri buah yang bagus Mata hambanya itu berkata, ya aku tidak minta, minta satu, aku janji Sumpah, sumpah, sumpah Aku tidak akan minta lagi yang lain, betul, betul, sumpah, sumpah Apa yang gak minta, dekatkan aku dengan sumpah Asal dekat saya Sampai pintunya syurga, aku bisa lihat. Betul, laginya apa yang betul? Sumpah, sumpah. Dia hancur. Dilanjukan, tidak sampai di pintu surga. Dia bisa cium harumnya syurga. Harumnya syurga tercium dari jarak pendalangan 500 tahun jalan. Itu bagi dia penuh, kan? syurganya. Artinya, waktu tidak mencium harumnya syurga, tanya, oh, Harum apa ini, ini harumnya syurga. Mana surganya? Jalan kesana 500 tahun, baru oh, ketemu Nah ini dia sudah banyak di depan itu, surga Dia dia dia di sana nya, dia kemegahan dan kenikmatan yang ada di sana. Maka akhirnya dia memaklumkan Ya oh, Allah, Ya Allah, Ya Allah. Dan bahaya hamba aku apa yang yang mungkin minta masukin saya masuk. Masukkan saya ke dalam surga. Maka Allah Allah berkata kepada hamba tersebut bahaya hamba aku oh, engkau sudah sumpah, engkau sudah janji, engkau bilang engkau tidak meminta yang lain, semua itu aku jadikan. Kamu mau menipu saya, kata Allah Taala. Maksudnya saya maksud tak jangan dari rasa saya hamba mu yang paling sial. Jadi keluarkan dari mereka dan dikasih masuk. Ia dia sendirian yang satu. Maka akhirnya Allah Taala katakan baik, aku masukkan ke dalam surga. Masuk. Ketika masuk, ayo, kau mau minta apa, masuk. Mau minta ini, mau minta itu, semuanya dia sebutkan. Sampai kemudian nggak tahu apa yang harus dia minta lagi. Allah tak ingatkan, ah kau belum minta ini, kau belum minta penyintahan itu, Allah tak ingatkan Ini disebutkan dalam shakir dan Tuhan Allah tak ingatkan, kau ini belum minta penyintahan, oh iya, aku aku belum minta itu Apalagi, biar sebutkan itu sudah lupa, diingatkan ke dalam penyintahan itu, kau belum minta Semuanya, sudah selesai, udah Engkau dapat apa yang kau mau, dan kau mendapatkan 10 kali lipat dunia dan sisi itu orang yang paling miskin di surga Dia mendapatkan seperti dunia Seperti 10 kali 10 kali Masya Allah Wa kida rapita jamah Ra'ayta na'iman Wa hulkam kabiwa Aliyahum tiabu sunu sikhumrum Wa istabrakum Wahidhu min zubatin Wa sabahum rafuhum syarabah Ma'urah Ina adha kana lakum jazan Wa kana syarit Wa kana sayurum kalau seolah-olah akan melihat kenikmatan yang ada di surga Dia akan menyaksita Di sana, kerajaan yang besar. Allah yang maha besar Allah yang maha agung Mengatakan kenikmatan dan keadaan di surga Kenikmatan yang teramat agung Yang teramat, besar, Yang teramat mudia Nabi Muhammad SAW Apabila sudah menceritakan tentang Kenikmatan surga Itu saya bilang selalu seolah-olah kami melihat surga di mana, -mana. Kemudian baca sudah menceritakan puncak dari cerita beliau. Beliau selalu berkata wafiah mala'ainun bad, wala'udzun sanat, wala'fatan ala' almi wala wala Di dalam surga ada banyak kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata manusia, tidak pernah terdengar oleh telinga, maksud mana pun juga dan tidak pernah terbayangkan kenikmatan tersebut oleh hati manusia. Semoga mudah Allah, awat aleykum kita minat ajaran dan kita bisa menilai cipta ucapan dialog dari Allah Subhanahuwataala yang indah yang demikian anis persis itu. Saya dengar ini dari Allah Dia pernah bilang, aku tidak ingin, aku tidak pernah kepenen, aku tidak mau. Kalau seandainya boleh berandai, aku tidak mau. Ketika aku lahir dalam keadaan Islam, aku meninggal, masih kecil dalam keadaan Islam, enggak, aku enggak mau bergerak habis apa yang kau ingin dengar? apa yang, yang kau ingin dengar? aku ingin tumbuh dewasa ingin beramal, ingin berbuat, ingin menikah dan Rasulullah Tuhan, hingga puncaknya nanti aku bisa mendengar panggilan Allah Ta'ala yang memanggil aku biarlah ya, abdi aduh hai hambaku, wahai hambaku ini yang ingin aku dengar disebutkan Bahawasannya dimanggil itu ahli jenna Wahai ahli jenna, kalian kuas-kuas Kenapa Allah Ta'ala mengatakan Maukah kalian aku berikan sesuatu Yang lebih besar daripada nikmatan surga Mereka herong-jarong Kita itu ber, bertahun-tahun di sosial Itu bernikmati di nikmatan surga Demikian banyak dan ya, yang lebih hebat dari nikmat sudah yang lebih agung yang lebih mulia dari nikmat sudah apa sudah dan kalau begitu kami mau ya Allah maka Allah taala katakan hai kaumna ridhilu alaikum ridwani fala askharu alaikum ba'dahul abada pada hari ini aku limpahkan ridhaku atas kalian dan aku tidak akan pernah murka lagi selama lama Maka hadirnya tak semuanya berpengurusan dengan keringan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Masukkan. Dan kita ingin katakan berilmu lagi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iblisnya Allah Taala sangatlah berharga, sangatlah mahal Sekarang pun juga kita tidak bisa dapatkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Asal kita bersungguh-sungguh Allah Taala letakkan diri doanya dalam tangan hal dari Gaul beliau tidak. Di situ hidungnya Allah Taala terdapat. Alhamdulillah, Allah Taala berisahkan dan orang mohon di nabi pagi dan sore. Di situ terdapat hidungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga hidungnya Allah terdapat di dalam peredaran ibu bapa kita. Kawan-kawan kita ibu Allah Subhanahu Wa Taala. Peredaran hidungnya Allah Taala terdapat dalam hidungnya ibu bapa kita. Terdapat kita selalu. Wahai. Dari Tuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terdapat di dalam amalan ta'ala, dalam amalan ibadah Di dalam kita membaca Al-Quran, dalam kita hampir majlis, di situ terbata, Terdapat di Tuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan juga apabila kita menyusung-sungguh di Tuhan Ya'udho Subhanahu Wa Ta'ala Tentang yang kita jahatkan dalam Allah Ta'ala dengan baik, dengan benar kalau laki laki menjalankan jalan yang benar, menjadi tuahannya dan anak-anaknya, jangan kita yang benar. Kalau wanita berpakaian dengan pakaian yang Islami, menjalankan jalan Rasulullah. Kalau Allah Hari jangan kita menjual. Perintahnya Allah hanya demi, hanya demi sesuatu yang sahaja, sesuatu yang akan habis, sesuatu yang akan hilang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wataala nampakkan berita yang kepada kita sahaja dan Allah Taala Bagaimana akan berkata di dalam Anggilis ini? Bagaimana InsyaAllah biar minah Ustaz Hasan saya berkumpul di Alim Dan Allah Subhanahu Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bin Ali bin Isa Dan Allah Subhanahu Wa'ala Menurutnya pecah kepada kita Sekarang yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Taala wabarakatuh Bagaimana kita akan dilakukan hanya Sikkan hati kita dari segala <Sess> macam dari segala macam dari lihat, dari wujud, dari ingat, dari nengi. Dan menguasakan bahwa dalam kejadian kita sayangnya tidak disohihi, dimuslihi, dan disahisi. Duniamatilah yang memahin. Ya, terhadap kejadian-kejadian itu jangan. Belum nama Allah, naik al-ashria, berikan berkah kepada mereka. Allah maha yang berserta di Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Al-Aziz Al-Malik. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Al-Aziz Al-Malik. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya وا وصاستنا محمد حتى نكون ماكن دالون سير وكن من عبادنا المختارين اا يا جماهير ايها الكرام جزاكم الله خيرا هذا ما هيت الله بجاهات الاعماء بجاهات الافهام رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد النبي وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين السلام